Azkarateko Elizatik behogoitamak metrotan kokatzen da aizbea etxea. Elizaren gibelean egeski atxe maiten alduzie etxebegia etxea. Bi etxe horiek antxeretan salduko dira maiatzaren amabian. Horrekin betan, gutxi gora bera ogoita amak ektara laborantza luh eta bi zati luh eraikigahi salgai izakiak zanen dira ere. Jabehak ziren anaia jebak ez direnez akomatu zatiketa baten inguruan, Justiziak trenkatu du, ontasun guziak behar direla antxeretan saldu. Baina Eriko Etxea beldu gertzen da prezio erbegira. Badirudi buig bezalako promotore batzu interesatua direla, eta ondorioz, prezioak fite hemen datzen aldira. Espekulazioa saiesteko eta prezioen kontrolatzeko, Eriko Etxeak nahiko luke proposamen bat egin jabeer, eta hori antxeren egun hain